Priias! Buongiorno! Good morning! Guten Morgen! 2,3,4,1,2,3,4 Mirë më njësi Mirë se keni ardhur në këllujnë më njësi Në këllujnë më njësi Wow, aspo flasë do të wow. falem derit Sëmë. Ishin shumë lartë kufjet Ishin shumë lartë kufjet Ishin shumë lartë kufjet Mirë më njësi Mirë më njësi Si jeni? Shumë mirë Më njësi Qa bëhet? E keni derdhur plerat Papa. Këri për punën e shpis. Po po, mund ta bësh. La Arena Tolta. Kravacin. Si keno na dole Arman, fshiojë me letç pastaj. Po pa, sigurisht që mose po. Ujse... Mos e lër ashtu ujëse. Ti ke pikaz, bëhet fjalë. Të krijojmë burrat punën. Do me jo ti, e kanë fjalën për mua, po. Oda për, për, o, da, për një gjë, a ta për tamam, e ke vërtet do ta bësh tamam një gjë, s'mos e bëfarë. S'mos e prek fare. Kjo është çfarë t'i dëgjojmë? S'kuptojm kë. Ë. Ose mos e bëskani vetë ta bësh ti. Ka kush ta bëj? E bën tjetër. E bëj vetem unë. Vënd <gjali> tjetëri Qaj sot është e mërkurë po? Mm -hmm. Mishë të këni ardhë në të mërkurën tuaj um... Qaj qëhet e mërkura Barëku i avës Jo, qëhet gunga i avës kemi thënë Gunga i qëhet? Gunga i qëhet, sëpse E mërkura është gunga, a ma altin ma hish këtë muzikën në mbrava se Leish, Do shkaloj nga kjo Do shkaloj nga kjo Do shkaloj nga kjo Do shkaloj nga kjo Do shkaloj nga kjo Thank you Se kështë së A, për dësjë, aty jam ngatit jashtë murit me grush, në të drejtën. Qetë et e di, e di. Një hyrje shpejt. e shpejtë. Ëh. Po që janë e kërmar. Ne duhet shpejt a, dalim të dalim tani. Ne kemi mastroruar. Jo, e kam patalli. Jo, kjo thotë, kjo është supozojë që të jetë një hyrje e shpejtë. Jo, mund të morim aty. Ëi mi janë po atyre. Se s'po, ah, e hyrnim ne më shpejt. Ne atyre. Okej. Për një hyrje të shpejtë. Asnjë gjësmën veshaka, po nee, s'ka problem. Është është oke. Blezë këtu këtu. Kokosi premik. Aha. Ishte anagrami që m'ia ke luar kokosi premik, ç'do më thonë? Sa ishte kjo? Nuk e di, kanë përpara këtu uh, letra. Ëh, kokosi premik ishte Mikroskop. Kjo tregon ëh, bravo, mikroskopike. Kjo mikroskopik. është mikroskopik. mikroskopike ban ja ato mi to. Mhm. Aha. Wow, edhe ka kaluar edhe samamt. Jo, ajo kanë ndodhur gjithmonë. Kakalinka, kakalinka, kakala. Ne jenem, uh, jenem një tufë anagrama të vjetra dikur se letrat Përfundoni një stiv Edhe unë provoja që të zbuloja se të qarë ishte anagrama që vete kisha bërë Një avë më parë ose të dujë Dhe të merështë Ishte e pa mundur, të petohem Sinqerisht, unë si zhjith do të kur E jam shumë kishma to Edhe, edhe kur kam qënë në telefon me juve që Më keni thënë qarë shë anagrama kërës kam qënë këtu Më ke shavon Jo, jam përpikur, sinqerisht e jam përpikur për që Oh, e pa mundur Ka ardhur një liber hmm shkruhet Danti i Pan i Sargasseve nga Xin Ris Ris Ris rxh u sa shkruhet Ë ka përkthyer Angela Chicopano. Antonia a Antoneta është një trashëgimtare kreole, një jetimë e bukur dhe e vetmuar, që ka lindur dhe jeton në Jamaica. Në periudhën fill pas ndalimit të slavery's Nëse është huajtur dikush për këtë librin, edhe është shumë i mirë. Por ne do t'japim këtë librat sot nga këto. Ton klubin e mëngjes. Kështu që bëuni gati me lodrat, lojërat dhe të tjera. Ka shënuar një ditë këtu. Dje, dje, dje, unë nuk e di, unë zi asnjë gjë se çfarë ka ndodhur, asnjë gjë se çfarë është bër. Shpresoj që gjërat janë mirë. Mirës, jo, mirë, sistemi më marrë këtë gjë të rëndë. Normalisht kur ka kështu okay. drama të forta ose diçka e serioze, rrugët dukeshin dukeshin okay, dukeshin normale, pastruar. Jo, një dua të them, e vetmja gjë që kam parë ka qenë që Donald Trump shkoi në Texas. A. Ah. Ne pas sa as gjë tjetër. Si kam ndjekur as lajmin asnjë gjë. Kam një punë që duhet bëj sot, për cilën më është dashur të lexoj, të recitoj. Oh, po shumë mirë. Po. Ja, e di. Unë më joh, unë më joh një veshë ose poezi, por si thua, me zë, e kupton? Nuk e di, Olga. Jam shumë i pasigur tani. Më ndoja që mund ta bëja kështu me sy mbyllur. Oh. Edhe me sy hapur se po e bëj dot. A mos baj kështu. Nuk kam fatalli. Mos më merr stres. Jo, jo. Prandaj jam jam shumë i stresuar, jam uh... nuk e di. Por nuk mund të plansem shumë kjo është e keqja, sepse është uh... As dizh gjaj as koma nuk është shpallur kështu tamam edhe Po neve na thua pas. E, dhe, jo, jo mund t'ua themun, po, mm. s'ka problem, po. Mos u ndje kështu tani se ndjehemi edhe ne këtu. Citor, cito, si dom dom bësh ne kafe në një çor. Po si zot po. Si dom rihatosh pak. Kafe të ngrohtë, mirë të bën. Okej, shumë mirë. E një botanik. Jo, botanika s'ka nevojë. Jo, sepse pastaj na flet. Botanika s'ka nevojë. Ju lagu shi umbrën? – Dje? – Ja, ja, unë isha sa po arritan shpje pas 5 minutës. – Ah, bravo. – Edo mbron dhe. – Shësa, zënderi, mire. – Të njërë shi u ti? – Pa, ba. – Po edhe po t'kishë rënë, po t'a kishë lagur, s'xena i problemin ma. – Oh. – Shih pëhari ishte ingrat. – Po, dhe aq pëhari nuk kishë dojtë. – Ja. – Vaj dhe plaku, t'i lagesh në shim. Uh. – Aaaaaa. – Mirë, e nisim? Dënisimë muzikë mish dashur, kemi kemi datën 30 gusht son në klubin e Mëngjesit që vjen e mërkur këtë javë. Muzici. FMF. That it's gnawing at the corners of your mind. I will ask you for mercy. I will come to you. What you'll see is the worst me Not the last of my coven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 Mënqes dhe mirëse vini në klubin e mënqesit Në valet e radios Klab FM Në një 100.4 unë që e mblendi këtu bashkë me Olten Mirëmqesia Dhe me Altinin Hello Altini kam bje mënësullaj, Olta e kareka Unë e kam salaj, Mirëmqesit që tjide a ku njohëm Ullu një rahatoni dhe të vazhdojmë programin tani me parashikimin e motit Olta do të bëjmë motin këtu në emision Do të bëjmë E pa besuashme për e vërtet Dhe pastaj unë do të ju jabë një sh Je e be ulta. Po vazhdojon atëherë. Pa mund të vazhdosh Holta. 21 gradë është në këtë moment, e 32 do jetë maksimale për sot dhe vetëm 2% shanse të prishim. Wow! Sot nuk pikon. Sot është se ditë thatë. Mhm. Mm ah. Dhe duhet të thënë që deri të dielën nga mazdite është e thatë. Ashtu ë. Mhm. Mm që do thosë se të dielën mazdite pastaj lagët prap. Pa, okay. një Mirë, po. Okej. Për nyë 2 ditë. Mirë, shirapo. Kush shirat shpëndar nga fundi i gushit fillim shtatori. E po tani. Tani jamë atë që fillon shtator po? Po, nesër fillon shtator. Kështu që mund thua shtin. Igu dhe Gushti. Bravo. Okej, okay, le të uh, bëjmë tani edhe shprehën e mbytit në sotme. Ëm, uh, kështu rastësore, un nuk e di se kush si e ka thën këtu, kështu që nuk po i bëj si je i tamal, po bëj. Atyre. Shpreha është. Mm. Mos hiq dorë nga ajo që do më shumë për atë që të duhet tani. E bukër okay. është Më në kërë Më si qdojnë nga jo që dojnë më shumë Nga jo që të duhet Për ate që të duhet të një Si tu është më mire Vezën sot apo pullën mod Dhe për gjithja është pullën mod Sepse pullën dojnë më shumë pra. Normal Në mos qofsh një nga këto Filo vezët Njërës të dashëruar me vezët Kërë është heraj fundi që kënë kënë kënë vezët? Vërta Uh, Mirë, lëmë e kaqë Këtë e mësë fa në kryvinë e mëgjesit në Kleve Femë Në në shindikatën a vërë në i këngus, ta Në i muzikë të bukur këshu Në në një kutë i unë se shvarë Nga to që kërëtës e në natëm Hej! Mirë mëgjesit, se cilit vre jush Këtoj që t'jeni në rruga, apo në shpia, apo në zyra, apo Shjo, shjo, je vonë Hej, hej, hej, Kleve Femë Keni përpjekur të keni shtëpin tuaj për kaj qëne vështir? Ju duhet ndim financiare? Dëshironi shtëpin e ndrave? Tani është më lehë të keni shtëpin tuaj. Normat më të mira të interesit duke filluar nga 2%, fikse për 2 vitet e para. Êshtë koa për shtëpin e ndrave, sepse banka në BG Albania i ofron kredi për shtëpi me kushte favorizuese. Për më shumë informacion, na kontaktoni në njën nga degët tona. Banka në BG Albania. Partner për s Ngellë duke më penguar e, Më falë, më falë E di që të pëlqenë salqicet e hëvë Por të lutem shkot tek miqët dhe bëjë shëqëri Një kafshat se zdurova dot Mami O, oh, tani u bëm shumë këtu Merën i dhe një copë të vogël Dhe shkoni shpete dhe ma pritja se umërzita njerëzit Ikëm, ikëm 250.000 njerës përdorin qdo ditë prodimet e hëvë Pre 25 vjetësh ofrojnë produktet të shishme e të shëndechme Për ju dhe familje të uaja Dyrë dje, jetë a ime ishte hiqë syze vër syze. Dil të djeli, via syze të djelit. Me zi daloja shocit e klasës. Ikë të djeli, via syze të me numër. Nga sot, gjithë shka ka ndryshuar. Bëra syze të djelit me numër të kital optik. Tani edhe duke mbukur, edhe shoqartë. Dhe s'ka me hiqë syze vër syze. Cfarë do numri optik të keni? Dhe cilin do model syzesh? Mund ta përshtasim tek Italoptik, madje mund edhe të japin efektin pasqyrt në të gjitha ngjyrat. Është shumë në mod. Italoptik tek Silvia në Tiranë, tek Kati i dyt, hyrja Leila dhe pran Avnës në Fier. Nëse synoni një të ardhme të suksesshme, të duhet edukim cilësor, i qëndrueshëm dhe me standarde ndërkombëtare. E jani të regjistroni në shkollën e mesme Harry Falls për të studiuar në një nga drejtimet: Gimnaz business, electronic, automecanic. Tradita e ekselencës shqiptaro-amerikane në fushën e edukimit që nga 1921. Nga Harri Foods çdo vit, rreth 95% e nxënësve vazhdon studimet e lartta dhe rreth 40% e tyre në Universitetet e Europës dhe Amerikës. Shkolla e Mesme Harri Foods, laborator. Topunoi. Ky betim i vjetër është çelësi i suksesit tonë. Përmëshon në www.harifultz.edu.ala Kur dërgoni para me Western Union, ju dërgoni shpresë dhe mundësitë reja. Një arritje, prëmëzon një tjetër përpjekje për më të miren ku do në botë. Dërgoni dhe tërhisht një para me komisionet më të ulta në agjensit Unionet Western Union në të gjithë Shqipërin. Ky është Western Union, moving money for better. This is Club FM 100.4 E kështu, kështu Pa hamër e Oh yeah Oh yeah Me si përës që të filo i rësht Tatorit në biden në gjithë njërëzit Bolë më tani Edo Ajde një tani Me të rushimet Bobra Majtë hundës në Na e solët majtë hundës me pushimet me fotografitë pushimeve etj etj etj. E më mirë tani lëri. Sa në punë do të vdesë streson. Nëndërin e ti naman. që do të them të them dy fjalë. Po ti thuaj po, se dëshor. Secili pushimet e vet apo pa. Po. Kur pushojë ti punonin ata, kështu. Po, po, po. Si si theve i citës Djek kur bënte ajo petët, të, të tjerët e shtronin Ato në punë. Tali që ata ajo është e struar në punë, ata janë duke tundur të tyret. Po sigurisht, jo? duke të hollur. Duke bër pet me të tyret. Po Ose po i bëjnë të tyret pet. E po. A kodi më se shumë. Varet, varet. Hmm. Pse ti ungove për vetëm në pushime. Nuk mund të them se ungo, po. Si ti zgjove bashkur me thënë drejt. Po fikse ashtu. Je jo jo, vetëm në pushim un, po askush. Me shumë gjëra. A është vërtet? Faleminderit, bles. Sa më mënyso. Me... O po të lutem sot thash nuk do i përmend. Vetëm me... eurot. Jo, jo, jo. Jo, se kishe me Sekse punëlegët në përgjithësi. Njerëzit nuk ngopen, zgjerisht. Me gjëra të mira. Po, e vërtet. Po kam marrë vesh ta gjëra për ty. Po si themi dot? Jo, si themi dot? Po shumë mirë. Si themi dot? Unë e un prap, un un prap do të shëndrojoj. Po ti prap. Ai jontan. Nuk kam le të dhon, le të dhon çka të duan, un mendoj që e ka të mirë. Faleminderit, Blen. Për çka të duan. Po zotom mund vetë çka duan. Ty nuk do të ndryshon mendja kurrë. Eja, duam bëmi pjëti të voglë nga aktualiteti, një shansë për ju mishda, shushit, fitoni dybili edhe për në Cineplex. Jepi. Viti 2018 shpalur, viti i këti apo kësaj, a di? E shpalur. E ka shpalur. Zoti Rama e ka shpalur. A i që ka fëqi shpalse, Normal. që e kërë minister. Si mi madhi që pa. është. Pa. Pra, Zoti Rama... Ega Spallor vitin 2018 që është viti që vjen. Po. Vitin e këtij. Kujdes. Do të ndi më pak jo viti Shakespeare. Çmosen gatroni. Po duat të më thoni në 069 20 70 222 në mënyrë që t'i japim dy bileta, njërit për ju. Vaz apo dial? Një çift biletash. Bileti, po. Ëh, viti anti. Po mirë. Okej. Unë me zipo e presa lezuë këtë librin Sefse më kanë folur shumë mirë Po së shpejti duhe si edhe unë një librë për lezuar oh, Ate me zipo e presi më pasaj a... jo. Nësë ki merak Po merëm Duhet akoma? Uh, jo, kam baruar Tani po krihet, lyhet Pudroset gjithë po në këtë Po je për dore fundit? Yes Yes E sakë, edhe ti kam par shumë njerëz, duhet që të fillojt bëj një listë, nga dojë që shkoj. A, për pasë këni nësot punë, pra. Nuk e di, ndoshta është mbleduja, mbleduja gjithë më në qysetë. Po, i kam marur pushime cilë të duhet. Mm -hmm. E po, mendoja këte që, Shqipëria është vend fantastikë për të bërë. Se gjithë njerëzë e për planësër në të njetat rrugica. Pa, e shë shë, e vogëlë është. Po mos shorganjera nojja, ai keni parë ju lajmet. Po pse duhet t'i shohim të lajmet? Po pse mos i shikoni lajmet? Po ha mplet tash mos. Për shembull, ka pasur zjarr afër Kishës së Laçit. Gjë që ka rrezikuar edhe banesat atje. Po kjo është gjë e vjetër. Si është gjë e vjetër ajo? Po hy saher kanë rrezikuar banesat të kishë atje. Në Laçit? Po. Gjatverës? Po kjo është kisha ku ngjallen të vdekurit mo. Kjo është ajo e mrekullive. Po mëmolet jetë. Sa zgjon. Si është e ka rrezikuar? S'na ndau po? Va shas në non. Shumë. Tam. Që s'ju nëpër bën lajm as një lajm, bla. As një, një si lajm nuk për bën më lajme, jo, është vërtet. Është është i bot post tani nga ky. Si thonë, është një bot post truth. S'kam rëndësi as e vërtetë asgjë. As një lajm nuk për bën më lajme. Jo. Djekur ministri kishte ngrënë uh... kudrra. Sa ka ngrënë më? Uh... <laughs> Kishë dhe ngrën omletë? Më titi, oh. ta është të kishë ngrën hudrë asë, ku shiri afer bëste Ku shiri afer Ajo është një tjeter pyti nga aktualitet Ishin tre nga zetarë që patën një mqes punë me... Më në logara Më në logara, po... Mm -hmm. Që këti mundonim? Po të kisha që në në më dhëndrejten... Në i okay, së i bje që hmm. do më dhën që nga sine, ha ka om detë Ha, ha më nxes? <laughs> Ai jamë një sinjori i njës, zakonshëm. Por uh, jo, po thosha, ishte Lona Meson at Top Channel ishte Aristid Lumesi nga Panorama. Dhe tikus tjetër se kanë këtu përpara tani. Këto gazetarë ishin me pushime ande nga jugu apo thjesht ishin gatuar? Ishin gatuar, skasin gjë. Ishin dëftuar me ishin dëftuar nga Kriministri, pra. Aha. Për të ngërndre mëqesin bash. E për piste duar e gjera tjera Për po shumë Për po ka qene gjitha live në RTV Aho oh. Për se s'më dalin mua S'më dalin mua fare këto RTV dhe këshu Si kur e të gjodhën nga Lori dje saj Se të shku futet këshu Ka një që për po shumë S'ma s'më dalin Sepse, sepse mund dalin. të zjedhësh nëse do Apo zdo të të dalin Në një formë Po pra, sajnë. kjo është ideja Po ata që ankohen më shumë Për ato që Rama transmiton në RTV Janë ata që e nd Dhe një prej atyre teresi... oh. është Lorin Terezi. Lorin Terezi. Po. Sot Montan. Lorin është është, po. Është i tharri, është, apo jo? Është i tharri pa. Është i tharri apo i tharri? Jo i tharri, okay. jo. Menos. I tharri. Po. Simpatizuan, le të themi, po një kështu. <laughs> <laughs> po Jezusit. Po Jezusi është shumë i mirë. Ka qenë omlet, pra, ka qenë portokall i shtrydhur. O oh, mazon, e pikave atë. Ja, deri që të them që... se gjeset... unë jam kjo. Si na fiks. Ka një gjë se ngjitesh në llogaranë mëngjesish pak ftohtë, e kupton? Është një çik. Unë jam çik për tatë. Edhe ndreg madje. Po ai më fali thon. Po kur nisesh për mëngjesi ti jesh atje për mëngjes. Nisesh, si ja bën? Shkon një natë përpara, domethënë dislokoehesh natyrisht, dislokoehesh me gjithë, po themi, çantat, veglat e punës, gjërat operatorit, edhe duhet staf e kështu, në llogarë një natë përpara që të harsh një mëngjes etikës. Apo nisesh heret nga tira anë, po temi, nga ura tre mqesit që t'esha t'je në kopër të... A? Ose mund t'rish aty në orikon, dhe një gjithë në parë, do të të në dhe kjo. Sëta në gjithë e dimë që kërë më nisër është i angazhuar. Qërë do ishte mirë për shumë, e është i angazhuar, po... Qërë do ishte mirë, dhe ishte që në bete shenë trafik për shumë, në bajpasin e fjerit. Edhe të mbeta jo karikja bosh atje që do njopak, po, të shgënjente krejiministrin një pak kam përshqipin Po, e normal Natyrisht, po gjithmon rrugët hatëm kur ka të e në <i do> <të> <rruget> <të> skorta Se pra në eftesu të tjo e kytani? Ha? Jo, po të thosh e pasaj që të thosh e Jo, unë do të via me shumë kënajësi E jam i dëshvërua që sa rrita por mbeta në trafik në bypassin e munguar dhe fierit Kujti i të regon të vërtetën tjore Jo, e kam pëtalje Se të ishë ironika, ajo që E t A i shherët nuk do kishtë të trafik Pra ndaj të kishtë aftuar për mëgjes dhe thosht Edhe jo për drek Sis më stojnë njerë për mëgjes jo, Gjitha vjetë që punojnë më bashk Edhe groshet që për adje I nisëm për Amerikë Ska problem se grosh kishtë a vetë Po diçesh, hundi e marr nëse ashtu. Unë kuptoj pse pse dihet gjithë për groshën, u freskua pak edhe direkte. Po pra, jo, i çiftarët gjen te grosha shpëtim. Jo, më jo, nga që raj chikshi edhe Mos them që perspektiva jo dhe për groshën nuk ka ndryshuar tani që e nënë e duhet të gatuanj për familjen. Po në groshën? Se për shembull kur ke qenë vajz mund të bësh, e gërazhin fasule, e nuk dua. Tani skolloni, u, bëj groshë. Groshë, groshë mbledh familje. Mi aleate. Hey groshë. Do'ke. Hey turshija. Po. Opa. Kemi reklama në orën 7 gjusë alëtin? Po. Oke, okay, a i apim? I apim. Se më në pasë kam 7 gjusë fixë. Pojtë një sekundë se i imi thotë do dhe 30 sekundë. Ja, do dhe 30 sekundë, onë <laughs> kje, këmë i të këmë i të këmë. Atërë e. Që mund të bëmë për 30 sekundë? T-minus 30 sekundë. Që mund të bëmë në për 30 sekundë në këtu në klubin e mëqesit? Edhe 5 në 10. Po të kishim një ping-pong për shumë, dhe një got, mund Me të një me kush uh, Jo, vëm gotën vëm, Pasaj duhet që të, të përplasër pingpongu në tavolin Dhe topik djerë Brenda në gotë Dhe në rrasë dhe bje Brenda në gotë Tifita Kolegu heq një artikul pa. Nga studioa dhe e fsheta mm -hmm. <laughs> heq, heq, heq një kabull Pa e të të të shvahur Dhe e het nga dritare Altin Letë shikojmë se sa Paraj gjatë goja Dheri sa nuk ti që më ima <laughs> <laughs> Dhe kujti ngellet në dorë Radio Klam FM Dhe tani duhet shkurit në kabl e dhe... E përse që një skrashkon... I kem... Iko... Uh, iko Blendi... Oh, A okay, kjall... Oh. Pa nuk prishtet heshtja, or... Prishtet... A prishet. njeri ta si... Ta kabtja shkurit flokën tani... Si kemi thën heshtja në radio... Mm, pa bënim sikur u prisht pra... Sikur hoqëm i kabl dhe dhe nuk ishte më... Pse ti gjohesht ti me kablin në dorë? <laughs> se s'ka ish kablindim, hoqëm të ndin... Mire, mire... <laughs> Ishte një kablë që heqët transportimin fare, kjo ishte idea. E, po më hadë. Po i gjenë tani. Pse i gu baza. Se di. E, pra. -se a, se nga të regojë. A, se nga të regojëm. Regoj. Mirë, adere, do të në presim, e se vajtën kaluan 30 sekunda, si dhe e bajtë? <laughs> o, vajtë e 31 tani. E, shumë vënë. Bon. A, po më mirë vënë bon se sa ku. Duhet edhe 30 sekunda, për në 31. të vajtër <laughs> e 31. Në të të gjenë tani. A, dhe jepi. Ora Ora 7.31 minuta. Quna, të premten nuk kërda në kalqeto, se ishet duke pas rinë e funit të lenovelës me iltën. <laughs> në tregojmë në funda Adi, kur erdi parosie e birave. Disa gjera ndajem vetëm me miqtë. Elbar, birë për miqtë vërtet. Poprisni me padurin filimin e shkollës, Qantën dhe artikujt shkolor, i pët gati, të kne, dhe si asë skun tjetër, gjeni produkte dhe qmimet më të mira. Ashtu si që dëshironi, gjithë shka që ju duhet për një thilim të mbarë, e gjeni vetëm në Gjambo. Gjambo për nëzënësit, Gjambo për të gjithë.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 go so game and plinka with my style money stay on my craft and stick around for those pounds but i do that to blast the torch and put on for my town trust me on my i n d e p e n d e n t shit hustle it. chasing dreams since i was 14 with the fortrack bussin had to cross that city with the back back a catch a crush shit labels out here and now they can't tell me nothing we can act to the people spreaded across the country laymoza here now they can't tell me nothing we give it to the people spreaded across the country can we go back this is the moment tonight I'm so damn grateful. I grew up really wanting gold fronts, but that's what you get when Wu-Tang raise you. Y'all can't stop me. Go hard like I got an idiot with it in my heartbeat. And I'm eating at the beat like it gave a little speed to a great white shark on shark. We rock. Time to go all gone. Deuces, goodbye. I got a world to see. My girl, she want to see Rome. Caesar, make you a believer. Nah, I never ever did it for a throne. That validation comes from giving it back to the people. Now, nah, sing this song and it goes like...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 Mëngjes. Mirë se vini në klubin e Mëngjesit në Valët e Club e Fem në 104. Unë jam Blendi këtu bashme. Olthën dhe mjësit. me Altinin çdo mëngjes me ju nga ora 7 deri në orën 10. Hey uh, Olta. Çfarë jste që, që pyetëm dhe morëm përgjigje nga dëgjuesit? Lidhemi me aktualitetin. Po, viti Skënderbeut. Bravo. Viti 2018. 260 i mbaro numri Malvinës fiton 2 bileta për në Cineplex. Kjo është për shkak se? Shush, ka këse? Skëndër Beo, ka? Ka Vidin që vjenë, 550 vjetorin 550? Wow, ka i shumë 550, e ka për vjetor, pra Shush, shush Shush, është vidi Skëndër Beo Nuk e di qarë është konkrete Qarë do të bëjë uh, konkrete këtë, por Të pak të në kjoj ishte njoftimi i park Shush, bravo, kushtë fitoj? Malvina Bravo, Malvina Të lumët Indi e krejmet Nuk e kam nhìn tjetër biuti, por më parë doja t'ju lexoja se cilët janë filmat. The Bad Batch. Do shënoj nga filmat. The Bad Batch, situonshë uh, një dorë e keqe, një një tufë e keqe. Logan Lucky, është një tjetër. Dhe The Hitman's Bodyguard. Bodyguardi i Hitmanit. <laughs> Jan këndvësht, Truproja për Badigardin është shumë mirë. Po Hitman. Vrasës. Po gjithë Truproja i Vrasësit. Këta janë filmat, këto premtere janë të gjithë premiera dhe ne ju çojmë ju për shkak se ju digjoni këtë program dhe fitoni bileta për të vajtur në Cineplex e dhuratë e tëra. Kështu që për të pjyet detajet aktualiteti do japim ça sot. Se jam ne kaluar për shkakun, nuk ta mfarë. Tham shumë pak. Dam shumë pak. Sepse u morën më gjërat e tjera ku diun se çfarë. Ka vënë ur tensione midis turqis dhe këtij vendi. Ajsa lideri i këtij vendi ka kërkuar dije mirëkuptimin e turqëve. Duke thënë Unë dëshiroja raporte më të mira me Turqinë. Por duhet të shikojmë realitetet. Për kë bhet fjalë? Kjo është pyetja. Cili lider do të tror ka kërkuar mirëkuptimin e Turqisë mbas një kohe disa muajore tani më, kur ndoshta edhe më gjatë. Marndonit kanë qenë të acaruar mes tyrë dhe turqve. 069 207 222 është nëmëri telefonit 069 207 222 Ore e pa njëringa juve këtë Mayweather McGregor? Po e pashon... E pe? Nesmen Se a dit nuk e dit qarova E qa me ndove? Me ndove që McGregor nuk ishte përgratitur për boxi <laughs> A ja, i mendojë unë edhe a i së ndëjnjë ishte... Dhe... Jo, a i së ndëjdi për të ndëjdi... A i ndëruar, i respektuar, pa, pa. si shtonë të ta, po. Apsurëtisht, po. Si që thamë e i u edhe, fitove e respektin të tinë. Mm -hmm. Ndeshjen se fitove. Po, një, një respekt e fitove. Edhe janë 120 milion. Po. Dollar që mërë të humësi. Vedën pjesë marë, edhe. Po. Brava i qofta ti. Tha është drupër 120 milion dolar, është tu? Ja, ble. Vranjen Mayweather. Pra. Let me have the money, s'ka problem. Po në madh. Po, më shpejt m'eroj punë. Nga njëra anë, ke vërasish. <laughs> Shpejtë shpejt. Më vjeni parë, pam pam. Zvonon. Ë. Por, uh, sepse diskutonim një ditë, por ishte pra, ky çfarë ishte për shkruar si ndeshja e shekullit midis kampionit absolut të boksit Mayweather dhe nga ana tjetër uh, McGregor, djalosh i irlandez, kampion në uh, mixed Absolute. martial arts oh. UFC çana ato. Mhm. Mm Gjërat e tjera. Tani po të ishin futur në ring atje me rregullat, nuk mund të futeshin në rregullat e UFC-s. Domethënë ose me mungesën e rregullave, po themi. Aty praktikisht çdo gjë shkon. Për një boksier ajo është e pamundur. Ai McGregor mund ta kishte shtrirë edhe mbytur Mayweather në me stilet e veta për jo the second, po the round i par. Por pasa uh, të hyjë në në rregullat e boksit profesionist, e ndeshësh me kampionin e pamundur kur undefeated. Mhm. Mm edhe pse 40 vjeçar, po shkoj mirë, shkoj mirë për uh, jesisë si Formula i sesë Çesharakën, mendimin tim. S'smund marrësh njërin që s'ka bër boks sado 6 muaj, sado i mirë ti jet në sportin e vetë e tjerë e tjerë. Ishte si një sprinter dhe një maratonamak ti vesh në garë ai që është për 200 metra dhe ai që është për 42 kilometra thread may weather kur themi dur kemi anagramën për ditën e sotme këtu në klubin e mëngjesit shikojmë se çfarë do të jetë ajo sot kemi për të ndurata libra filma etj etj që që dojë përgatis një anagrama shtu si që ju ados zemra juve. Qërdo të gjëjë, Martin? Një blok reklamas. Falimin derit. Vajtje, wow, si i këmko. Kër dërgoni para me Western Union, ju dërgoni shpresë dhe mundësitë reja. Një arritje, frëmëzon një tjetër përpjekje për më të miren ku do në, në botë. Dërgoni dhe tërhisht një para me komisionet më të ulta në agjensit Unionet Western Union në të gjithë shqypërinë. Ky është Western Union, movie money for better. A i dinim se që fështam arzjedhë ruimë të silësori vitit 2016? është i lehtë i pasur me magnezë rekomandohet të përdoret për të përgatitur qumshtin e bebeve. Qafshtama Ui shëndetit të mirë. Po i bie murit me kokë? E ke litarin në fyt nga detyrimet financiare? Je shtranguar financiarisht dhe po të dalin thinjë duke pritur nëpër sportelet e bankave për miratim të një kredie? Nëse je në punë, merr kartën e identitetit, plotëso formularin Ute Credit dhe kredia do të miratohet brenda 30 minutash. Po, kredia brenda 30 minutash. Më e thjeshta, më e shpejta pa kolateral, pa garantor dhe sa herë që të duhet. Jute kredit, telefononë në 04-223-91-1. Më isho që më dukeshe të pësuar.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 Shaka Aiba vesa juaj. Replay. Nga Elka, bëri pazarim shoq sot? Jo zonj, ende. Atëherë lutem kalojini këto të miet. Sa umblodhën? Edhe 500 të tjera. Mos e rditë ju gruaja i me sot këtu? Si bërdit zotri, sapo u largua. Oh, sa mirë. Kaloj ve këtu. Sa umblodhën në total? 20.000, zotri. Që kemi? Babi dhe mami ishin këtu? Po, po, pa tjetër. Shumë mirë. Më thua e të lutëm sa pik na jam bledhur? Aktualisht janë 20.000 pik të bërëz vlefshme me 4.000 lektër ea. Okej, okay, atër. Unë me pikët e tyre të po blikë gjërat e mija falas. <laughs> Ky është pazar. Me kartën e besni kris Eko Market, përfitoni oferta pa fundë dhe pazar falas. Eko Market, i e to shëndetshën.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 kontaktoni në info@wat.al World Academy of Tirana Një arkitekt spanjoll ka thënë që kuzhina është zemra e shtëpisë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 shpejt dhe kudo pran jush në të gjitha agjensit UnionNet Western Union ju mund të zgjidhni abonimin e dëshiruar digital. Today is gonna be the day that they gonna throw it back to you.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 about you now Not to do I don't believe that anybody Feels the way I do About you now And all the roles I need tava 1000 devini në krevën mëngjesës nuk kemi shumë kohë tani para se të shkojmë tek Laimi Lorsted, kështu që le shfry si ta shfrytëzojmë siç duhet. Ol, a jemi fitues të bëjmë anagramën për ditën e sotme? Kishim a... bëhet fjalë për presidentin e Gjermanisë. Për a... kancelaren e Gjermanisë. Zonjën Amogendi pseu ngatron. Zonjën Merkel. Atëherë është Visi fitues, Visi stat i marr numrin, fiton 2 bileta për në Cineplex. Pra ka qenë zonja Merkel ajo që ka folur dje. Tukëtën se riorientimi i raporteve të Gjermanis dhe Turqis ishte i domos noshëm për shkak të arestimin të shtetas dhe Gjerman Ka thëna jo E përmyshtimi i raporteve varet nga respektimi i regulave të shtetit të së drejtës Të të merke li prak Kur të respektojnë të shtetit të drejtës, si shduhet, apo si shprethendojnë Gjermanet atër do të regullojnë dhe raporte më gjithë Turqis dhe Gjermanis Ola! Ola! Këtë tal? Estamu bjen? Bjen Këtë pasë? Estasht rito? Anagrama Anagrama Dale Anagrama Në klubin e mingjesi Ana, Adere Anagrama për sot është Ka të për me Lorin Terezin Mishtë da shuqësish Munda kini verën re Mungon është shumë i heshtur sot Nuk i të gjëhet zëri fare Nuk i të gjëhet zëri fare Nuk i të gjëhet zëri fare Sëpse nuk është këtu Lori ka shkuar të matët Mande të kombënijë në vit matet, matet, mat të gjitha. Mhm. Shikoj sa centimetra ka arritur këtu, atje. Këto janë anagram për <skrisa> sot. Lori matet. L O R I M A T E T. Lori matet. Kaq e thjesht. Lori matet. Ja ku e gjeldin. Edhe me peshore, shumë të bukur. Edhe me metër. Me Super. Si të duash, domethën dhe Lori matet zonja e zotrinj. Duhet që t'i rivendosin këto gërma Edhe t'a dërgoni me një her Mbravsh pasaj në 069 20 70 22 Mënë përboni t'i një koment Edhe në Facebook Poshtë videos Lori Matet E kej den? Sikur e kam një ide Qa ide ka no. sigur e kas kasi? Sikur e kem? O e kem ose ja, kem? Jo ja, ta mam të qartë Lori Matet Anagrama përsot I kim të kërë Muziçki program në Kleab FM Kjo është nga Bruno Mars, mi qdashur, mirë më gjesi And now, the news on Club FM 100.4 Lajmë shkurt në Club FM në njëshin për 4 Dë gjuhës të Club FM mirë mëgjes ju njoj me lajmë të orës 8 Kryeministri Edi Rama shpreu bindjen se nuk do të krijohet asnjë problem për dekretimin e qeverisë së re, edhe pse presidenti i ri Ilir Meta deklaroi më herët gjatë fushatës se nuk do të nëjhte rezultatet që dilin nga zgjedhjet e vjedhura. Kreu i qeverisë teksa komentoi deklaratën e Zotit Meta e justifikoi atë duke shtuar se gjithkuq gabon, jemi njerëz dhe jo robot. Mbledhja informale e antarëve të rinj të kabinetit me kryeministrin Rama përfundoi pasditen e së martës. Mbyllëm diskutimin maraton me skuadrën e re qeverisëse. Vendimi i parë i qeverisë do të jetë shpallja e vitit 2018 si viti i Skënderbeut, shkroi Rama në rrjetet sociale. Viti i ardhmshëm përkon me 550 vjetorin e vdekjes së heroit tonë kombëtar dhe pritet të msohet gjatë shtatorit, detajet e organizimeve nën dër të ti. Presidenti amerikan Donald Trump reagoi pas lëshimit të raketës kurano veriore mbi Japoni që bëri të bien sërish kambanat e luftës. Shefi i Shtëpisë së Bardhë nuk e përjashtoi mundsinë e një veprimi ushtarak. Të gjitha opsionet janë në tryezë, ka pohuar Trump. Lëshimi raketës nga Korea Everiut u konsiderua nga krujë ministri japones Shinzo Abe si kërcenimi pa precedent nda i vendit të ti. Raketa e hedhur fluturojnë bishullin e Hokkaido së për para se të binte në detë. Besojt se është fjalla për një raket mjaftueshën të fuqishme, sa për të bartur një kokë për me mbushje bërthamore. Ishit me lajmet në Club FM 100.4 The next news break in 60 minutes on Club FM Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutës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 Qoftë të qeshura vin tek ju përmes klubit të mëjesit çdo ditë në radion Club e Them dhe Club TV nga ora 7 deri në orën 10 me Mu Blendin, me Jerin, Altinin dhe Olten. Numër 33, e qeshura me shpirt. Numër 33a, e qeshura me shpirt dhe me bisht. Çuna Nuk ju kam thonë Emrin Altin Hekri ma ka njit Ida Se thot që unë hekuroz super <laughs> Ky është e sekreti që ndao Altini me me Sa posgara ishte gati dhe birat akut të ftohta Disa gjera ndajem vetëm me miqt Elbar, birë për miqt të vërtet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 kur ju duhet të krye një pagesat trektare apo individuale, apo të transferoni para brenda vendit. Ne takoemi me ju për të paguar me njëherë gjobat e policisë së shtetit, faturat e ujt, për të paguar me njëherë faturën e energjisë elektrike me zero komision, në rritemi dhe përmesë agentve për të më rritur më pramjush. Ako Invest, Manigram. Doa të mobiloj shtupinë, Por dua diçka të veçantë? Vetëm tek Enza Home do të mobilloni shtëpinë tuaj të ëndrave. Showroomi 200 m2 i Enza Home ofron zgjidhje të larmishme dhe të veçanta për të bërë kompletimin e shtëpisë tuaj, se të kultuçesh, dhoma ngrënie, dhoma gjumi, ndriçues dhe aksesorë. Mobilje inovative dhe funksionale, krevat dhe dyshek të dizenjuar për një gjumë të shëndetshëm, si dhe aksesorë gjumi që plotësojnë elegancën e dhomës tuaj të gjumit. Këshillat e sugjerime nga arkitektët tan, për të rinovuar ambientet tuaja me trendet moderne. Plotin e qyrat e arritimit të, të sella në shtëpin tuaj nga Enza Home. Enza Home, shohur në detaje. E gjeni te Paytoni Business Center kilometri par autostrada Tiranë-Durrës në rrugën ditësore dhe online në www.enzahome.al. Është eventi sportiv më prestigjioz i tring me 97 ndeshje live UEFA Champions League. Kush e di çfarë duhet presi të presim më vonë? Startimi sezoni deri te UEFA Champions League.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 ngjese dhe mirë se vini në uh, klubin e Mungjesit, në Club e Fem në 104. Unë jam blendi këtu bashkë me Oltën dhe Altinin. Mirëmjeshi. Ta ra ra ri ri. Po shka një histori. Për zakonisht me të një tipi që që e ka emrin Aaron Cashet. Çfarë bën këtu? Ëm um, këtu sot ia tani bën pushime në Burg, por uh, para se të fillon të gjitha kjo. Isha thjesht një çun si shumë të tjerë, i cili një ditë për ditësh hapi një dhomë dere, më falë një dherë dhomë e hoteli, mm -hmm. dhe e bërë i këtë me një mërokëll të për vetë. Kishtë një bateri nën volt që, kishtë një qip, në tishkat të tiju, dhe kër e afrojte, e këpër asushtë që janë këto me, me atë dhere në oh, hoteli normal, që hapet oh, me kartët, kartë. duke e afrojë kartën, as vetë nuk e besonë të se si në Phoenix, Arizona, kërë për bëndë e probë përrejt parë në 2012-ën, Ja fruta kur kur Oha. Ku. Un haba këtu food brand and don. Hern e parë ishte i paprgatitur për të vjedhur ndonjë gjë. De mori vetëm ato, po. E disa mori. Hm. Jashtak dhe peshqir. O zot. Çfarë ka fotu? Çfarë ata gjejnë, po. Antje, me një datë, në atë moment filloi, siç e shkruan në një artikull revista Wired, një rjev krimi epik <laughs> e pa no, kod precedent kodipi, pa. po një nga këto e kem pasur këto bufet ku kë shkon na hasa dësh, po mm -hmm. që s'u paguante dera dhe hasa duash edhe këy. Pagoj tek dera atë ditë dhe, dit, dhe vajte mbi angri... 100 dhoma o oh, hotelesh ma. në disa shtete të Amerikës u vodhën në vitet që vazhduan. Ky e mori këtë Sport. Të mërrokun që kishte bërë që ishte etill që mund ta hapte derën kur ia afroja asaj bravës mm -hmm. elektronike. Dhe mbantën në një kuti syzesh. Dielli. Shikosh shiko. ka. Po, në mënyrë që mos binden sy. Edhe nuk e nisi të fari nga kutia, thjesht e afronte kutin atje tek dera. Pra pram, dera hapet. iPad, televizor, laptop. Ëh. Si ka arritur ti po të nxjerr nga loma? Po themi bizhu të shtrenjtë nga më ndryshimet. Vallige, që s'ia vjedhur një herë për shembull pistoletën edhe bexhin e një marshalli amerikan. Shteshtra. E ke mbrapsh. Ë, uh, kishte vjedhur një herë uniformën e një piloti dhe liçencën e tij. Oh, wow. Bon, pasaportën, ë, cash. E ke mbrapsh. Sargente Aaron Cashit i mend të gjitha këto, i shiste dhe kishte dy nese, bixozin dhe metamfetaminat. Ah, dhe të dyja këto pas... i ka përdorur po. I ka përdorur paralelisht. I, I ka përdorur për. paralelisht është danë shurë për nga të kalojnë 5 vjetë dhe i kësa zotria bje në kursepse po i këtë truria atyre në shtetë. Nisën një operacion të qua e tur Hotel Cash në më një që ta kapnin. Um, njëra nga kompanit që prodhon të bravat elektronike ka premtuar që do tjetë ka premtuar që do të regulohet gjithë gjithë. Me që të daj i thot që unë jam i sigur nga burgu të një Se jona një gjë që mund të bëj unë vetë ai. Do të funksiononte 19 herë nga 20. Ndoshta një herë nuk do funksionon të funksiononte, 90 herë do të funksionojë. Sot ky djalë. Sot ky djalë. Nga burrë. Le të bëj çfarë duan ata. Ka nga... një mënyrë për hapur të hapur këto dyerte hoteleve që janë elektronike? Më kujtohet se ky Se ky thotë se e di. Sot edhe thotë interneti plagos thotë. E gjện të gjithë në internet. Ah. ah. Okej, okay. pa problem. E ke ose vërtet që sot të gjitha mund të gjesh në internet? Ky ka bërë vetat ë dhe nuk është se është inxhinier. Apo ku do të më shpikas? Thjesht kamosur në internet se si ta bëj. Kjo është historia. Interesante. Në, ka të mirë dhe të këqija për internet. Po, më vjen mëndin se si e ka bërë, domethënë si ka hyr. Sa ai nuk ka qen, po themi apo ndoshta ka qen, jo. Po duket kokë e madhe kështu. I bie që të ketë lexuar, të ketë. Kë ja, kam fjalën, hyn në hotel për shkakun ti sje në atë hotel. Nuk është se je një nga mysafirët e hotelit. Çi kesh një dhomë tëndën. Po Sepot merrni një dhomë të... kjo do isht po isht po të ishte më rrezikshme akoma, se do të ishte në listat atë. Pastaj normal mëse. Si hyn? Do bëj si kush, si si hoteli domoshta. Okay, Duke ka studiuar situatën. 100 dhomë plaqë, 100 raste. Jo pak. Jo pak. Lori Matet me këto smatë dot. Jo, jo. Por hajdu të ting. Ku? Por Lori Matet mi shoqë, është anagrama jon për sot. Nëse e zgjidhni anagramën, Lori Matet Duke rivendosur gërma, duke formuar një fjalë, do të fitoni një dhuratë nga klubi i mësuesit. Një kontroll të plotë mjekësor nga Spitali Amerikan. Kemi edhe censurën e ditës sot, meqë është këtë erë. Dhe është e shkurtër. Është e shkurtër fare, kujdes. Mhm. Uh -huh. Pavarësisht nga pamja, mesazhi i ti është Ordra. Kaç? Se mora vesh fare. Po jep shumë, do të thënë. Po jep gjaxhë e bombë. Pavarësisht nga pamja, që sji ka një mos përputhje aty. Po pra. Kjo e bën më të. Mesazhi i ti është Pip. Dëgjoni dënia. Pavarësisht nga pamja, mesazhi i tij është Okej, doja fjalë të çdo. Nëse e gjeni Çunën e Gonzaut, duhet ta dërgoni në 0692070222. Ne do e fillojmë duke ju dhënë sigurat 1 orë nga primimuaçes. Thank you Olta, shkojmë tek muzika, kemi kë? Oh je. Yeah. Mhm. Mm oh. Oh, I was. Java FM. Not a yes sir, not a follow up. Fit the box with the moan have a seat in the foyer. Take a number. I was lightning before the thunder. Thunder, thunder, thunder, and thunder. Ta ta thunder, thunder, thunder. Thunder, thunder, thunder, thunder. Thunder, thunder, thunder, thunder. Thunder. Feel the thunder. Lightning with the thunder. Thunder.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 Qumë është shparë, 1 liter, 119 lek, bira tirana, 0.5 liter, vetëm 59 lek, detergent roba është diksan 21 larje, plus per ullë falas, plus silan falas, vetëm 1099 lek. Shkolla po afronë dhe në intershparë, gjeni çantë me personajet më të dashura për fëmi, vetëm 299 lek, set shkollor me 7 artikuj frozen, 119 lek, si dhe 100 artikuj të tjerë për shkollon në super ofert, vetëm në intershparë.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 Merë një bir stela ëdhe shio verën Ashtu si që i u doni Sepse, ku ka stela, ka verë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 100.4 Ah, ja ku jemi edhe një herë në klubin e mëqyesit, në klub e femrë në 104 dhe tani në programin ton do vendizë Lora. Visual das s'ka filluar akoma? Ja dhe pak. Atyre Lori Mathet është anagrama Lori Mathet moralitet. Moralitet. Exactly. Bravo. Jurgeni është fitues 998, i mbaron numri, fiton një kontratë me ofeksor nga Spitali Amerikan. Bravo Jurgë. Bravo Jurgë. Shumë mirë. Dërgoj censurën mijtë Dashur, censura, censura ju fton për një orë nga mestan deri prim i Muaches. Edhe duket bolë vështirë, me thënë drejtën ajo është e shkurtër, ajsa skekut as zësh. Një përta zënke për Një, nuk e di e altin Gati përta zënë njërë Pa Pa varsish në pami a, pa a mesaj di tjë është Kuptim plot Ja Dëmë thënës Ja I të mërë shëm Neu no. I përë ja. mm -mm, mm -mm, I përë mm -mm, I përë I përë I përë I plot I dukshëm ja, ja Ja Ja Okay. A vërësisht nga pëfamja, mesajt i ti është Nuk është gjithë Mirë Ishte Babaj hynë në shpinjën tit Dhe pyëtë, kusht djali, i thotë grathë Djalizo tani është është në dhomën e tij, po luan me atë setin e kimis që i kemi blerë. Setin e kimis, po, po. Ja ta shikojmë çik. Është kënd në dhomën e djalit kur e gjën djalin duke i rënë tek kishit mur. Ai thot, "Mor birtha," po mami tha, "Po luan tha, me setin e kimis, a çe pse ngul gojta në murti?" Po jo, babai tha këtu, nuk është gojta, kjo është një krim. Krim? Krim, po tha, po, qose e, e trajtoni, tha, me miksin e dur të elementeve kimike, kjo krimbi, për dhe 20 minuta, një orë, qëndroni i forët si gosht. Oh. Ja, tha, edhe i binde pravele, ding, ding, ding, më bajt i erti një ide. Tha, të keshem babi, tha, qose mi të regon mua, tha, se qa është kjo miksi i këtyre elemente kimik, tha, që të qëndroni i forët, tha, ndonj një orë, tha, do t'ja, babi, tha, volizvagenin ti, do t'a fali ty. Po miro baj, tha ky E ja tregoj miksin, baba i e mori atë Shumë i lumëtur Shkoj e unë bjullë në domë me të jamëm Dhe të nesërmen I biri hapë garajin Që të mërë të Volkswagenin e titan i më Se babi a kështë e premëtuar Dhe jadi ishte mbas ti E thot o ba thot Ku shë Volkswagenin? E thot, Volkswagenin ishte A ty e ke mbra pa Porsche sa Porsche në ke nga mami Ora, është dani të edhe 23 minuta në kryuvinë mëgjësit, në valet e Klab FM në 100.4 Shkëm të këmë muzika dhe këtë themi Pasë i këtë mi gjuar të gjuarë të kënë nga Cold Play Klab FM Mëngjesi. Është një nga këta evangjelistët e televizioneve, po, një tip me emrin Joel Osteen, që jam i sigurt plot njerëz mund ta kenë dëgjuar edhe e njohur se e ka shumë shumë të përhabur këtë Shërbesën e ti John Austin Me pak fjal Predikon në në gjillin e Shpërblimeve Se tuash Ku Zoti Ata që besojnë Dhe ata që kërkojnë I bekon me të mira materiale Edhe Bolëk Sefse Zoti do Që ti ta kesh jeden dhe ta kesh atë Të plot të të Biblia ta. Se mund që është vargjën Bibl që bushtesin lloj-lloj karikaturash. Un mendoj që ai ishte një karikaturë e vërtet, dhe një fals. Po ky është thëgjëse opinioni im. Se Jesusin garantet të thosë, "Unë kam një gur ku të vë kokën." Dhe se kishte të nevojshme, kurse ky predikon unjillin e bollëkut që kushdo që beson në Zotin, Zoti do ta bëj të pasur, do ta bëjë të keq, do ta bëj me makina, me me të tëra, çfarë doti? Të tëra të mira nat materiale. Se pasaj halli është që në qose të ndodhë në infatkejsi A të diqet në një fabrik me makina I bjej që zotis të domë Normalisht Ose ke bërnoj një gjoti Se ndryshe zotit do të kishe mbushur plot logaritën dhe bankare Po kjo e ka atë vetën Kjo ka avion personal Jahte oh, E tjene E, e, e duan më shumë e duan në ata që shkojnë të kisha e ti Cilët paguen Paguan dit. Paguan jetëm, paguan 1/10-ën asaj që bën. 1/10-ën. Ta kërkon pastori, po. Pastori uh, Joe Austin. Nëse. Numër çink da pastorin çik më të thjeshtë, çik më të përulur, çik më me pak para, çik më pak miliarder se sa ky. Ky ka, ka, e di çfarë është kisha e tij në Houston? Kisha e tij është ish shtëpia e ekipit të NBA Houston Rockets. Aha është një palat sporti gigant me 6.000.000 vende. O, zonë zonë zonë. Sa të jume Elbasanit ka 1.000.000 vende dhe e mbyllur, sigurisht. Mega church, që uenë këto, mega kisha. E zonë zonë zonë zonë. Sistemet e zërit, platformat, high definition, me transmitimi live, në qindra televizionë, me satelit, me atë, me këtë parja, është nuk e këj denë. Lume. Së si bashko dhe ndërkohë kjo ndodhet në Houston, në një qytetin e përmbytur që i kemi parë pamjet është duke vuajtur. Realisht, në të dielën në mbrëmje, Lakewood Church, e Joel Osteenit, Kisha Lakewood, pra, ka bër këtë deklaratë në rrjetet sociale. Thotë Kisha Lakewood do të jetë e mbyllur për shkak të përmbytjeve të rënda. Çekan dodur. Duam që të ndihmojmë, që të sigurohemi që jeni të sigurt. Ju lutem, lexoni listën poshtë për streha të ndryshme rreth qytetit. Dhe ju lutem thot, ndani këtë listë edhe me të tjerët që mund nevoj. Do të jenë në nevojë. Doktor kisha që është në një pozicion të lartë dhe nuk është nuk është e përmbytur. Nuk është, po. Që ka 16000 vende me 10ra salla, e hapësira Ka drita, ka energi elektrike, ka ngroje, ka ngroje ftoje, gjërat po këto pra. Në tome to dhe po të të shkabra Në tome dhe të të shkabra Në tome dhe të shkabra Ja një list ku mund të shkoni me, me strehat të ndryshme rrët të qytetit Po strehatet, asë njëra nga strehat nuk është kaqe mirë Si stresa kisha vetë Në këpëton? Nga jo që kisha ofron si apsirë, si mundësi, si gjëra E kanë nëbyllur kishën plako Në momentin më të vështirë të qytetit, edhe kanë vënë një listë atje për të thonë që ja ku mund shkoni. Po te kisha jon, kisha është mbyllur. Dhe tani bërballen me një furi të zemërimit publik, po më të drejt, që i akuzon për hipokrizi. ë uh, Nuk e ke iden. Çfarë s'kan thënë për këto? Kështu, që sjë njerëz janë realizëm rësor sepse ka gjysma njerëz, unë thashë në fillim Ky tipi për mua është një kallp, kompletesh një fals. S'ka lidhje as me Krishtin, as me Biblën, as me injë. Por, uh, ky është thjesht opinioni im, mund të jem gabim. Por kishte një rasë për ta treguar veten, hapte ikishën për njerëzit. Njerëzit po vdesin, njerëzit vuajnë. Jan 6.5 milion banor anthi edhe shumica janë të përmbytur. Meqenëse ajo fjala ambasadora jonë në Shtet Bashkuar thoshte, "Bi 20 familje shqiptare kanë humbur çdo gjë." Oo. Çi kanë pasur? Makinat, shtëpitë. Prona, do të thonë çka ka pasur brenda në shtëpi, ka marrë lumit të gjitha. Në edhe janë rënd. Po kjo ka ndodhur me qindra, qindra, qindra mira familje të tjera. Në edhe ky tip e mbyll kishën. Kthehemi pas bankëve në mëngjesit në klub Familje 104 orës tani 8:34 kur të kthehemi do të takojmë edhe Eldimer Rollin i cili do të na informojë mbi situatën në trafik. Klub Familje Nararam -ri -ri, ri ri ri ri Nos lidhemi për një moment edhe me Eldin i cili do të na informojë mbi situatën e trafikut këtu në qruën e mëngjesit. Ja gojë Eldi. Falënderit shumë. Alo, alo. Alo Moto. Ë kam oo. Uh, uh. Jo nuk e mbulo. Alo Eldi, më dëgjon? E kemi Eldin, së kemi? Eldin, onë të. Po, Eldi. Eldi. Mos më lërk shumë varë, Eldi, se e di që e kam shumë fiksim. Edhe unë të të gjëj shumë mirë, po nuk të të gjëj kur refus të kabling tu. Alti në e ke ti. Fut e dhe në. Fute dhe një. E, jështë ja, u regulua. Problemi. Hështë shoko. Hështë trafikut dhe në. Mm. Të të zonat tjera në shesë turistë lëvizja tek zona e Tiranës së Re, i parkuar tek Sish Wilson. Ka sikoi ka probleme, lëvizja që vjen nga Diga e Liçenit, që nga Diga e Liçenit, nga qendra e Novi deri tek Sish Wilson është jashtëzakonisht me trafik të rënduar. Kemi nga Sish Wilson deri tek ura e drejtorisë së policisë në rruga Sami Frashëri bllokuar, topa duhet mbi 20 minuta përvojmë ujë turist ose bulevardit Barramturit. Ndërkohë edhe pjesa tjetër që devion nga ura Vasil Chanco Në pra ushtimin itinerari detyruar i mjeteve që për të u thuar drejt pallatit më Sigjilla për të mos u lidhur me unazën e madhe do të kalojnë patjetër tek Tuleman Delvina për të u thuar drejt pallatit më Sigjilla me, me ngarkesë plot komuna e Parisit të gjithë pjesën drejt Vasilchanos ndërkohë që edhe një pjesë bulevardit Geshfishta nga gjykata e rrethit i Tirandrit ues Vasilchanos është me trafik ndërkohëse artet kryesore nuk paqesin vështirësi çarkullohet lirshëm në segmentin e rrugës Dursi nga autostrada drejt qendrës gjithë kryqëzimet si Shiponia Zona e Lapragës, rrethrotullimi i Doguzit, të gjitha pjesët qarkullojnë pa trafik drejtë. Po ashtu në rrugën Elbasanit nuk paraqitet supershësti sot, më pak në aleteu artistik nuk ka shumë probleme drejt kryzimit me bulevardin Valentturit deri te Unaza, ndërkohë që pjesa tjetër drejt saugut qarkullon pa trafik. Kombinat Qendër pa trafik, të gjitha para siç e përmendat, edhe segmenti i rrugës Kavajës nuk paraqitet supershësti, të gjitha kryqizimet, parku autobusave, pallati me xhigjeta Kuzyrë mes si fikëtorë pa gjithë kuzyrë nuk kanë probleme në akt kryqësor, ndërkohë që rruga Bardhyll ka pak probleme pista që afrohet nga farmacia 10 drejt bulevardit Xhandarët. Për jashtë tetë në zbridë rruga Divës Blend në fazë rruga Dibrës mund të kemi dikam kaluar nga shkolla e bashkuar Blend deri te kryqëzimi i dhjetspitali Nën Tereza, pra është diku të 300 metra. Mund pas, pa pa nuk ju gënjej mbi 45 minuta, domosdoshmë 300 metra sepse për shkak të punimeve te rruga e Divit ka shumë probleme. Pra, në vitë përgjithëse Tirana është zhumshme. e zhurmshme. E kuptoj, faleminderit shumë Eldi. Tirana e zhurmshme dhe. dhe me trafik, mish Dashor Shana njofton Eldi Merolli nga Taxi Classic. Hey. Më sjellim pak për këtë çështjen e Houstonit e gjërave. Njëra nga, nga... Ka da një... Ka është një foto e cila është bërë virale, duhet të shikoni një moment këtu. E një qeni... Se qa ka mara i këshu ca ndimëm duket, e? Po. është foto e a një qeni duket si një golden retriever, që nga distansa dhe nga pas, i cili është duke jetur rrugve të lagurat të hjusunin, po është në një zonë, një lajgje kodër, që nuk ka... Te njëjtin, domethënë nuk është e përmbytur ashtu si zona tjetër e qytetit. Megjithatë, Qeni ka në gojë një thes me ushqim qeni. Oh, këvëz është thes me ushqim okay, qeni. Mundi keni parë atje në market ose në këto. Ky tipi ka higur nga kopshti vet. Por para se të dalë, duke parë që ai ndoshta ka parë në lajmë që po bëhet nami Houston, gjithande ky është në Houston vet, ka marr ato thesin, është një gjysmë thes i me ushqim qeni me kokra me vete që si dihet në çdo rast ta ketë. Dhe fotoya është bërë virale. Veshjra e presin. Ë? Mund të veshjra e presin. Jo, qeni është në rregull tani sepse është gjetur. Tregojnë që qeni quhet që Otis dhe është, është ishte lënë me gjyshin. Domethënë i zonti qenit është një djal nip i në këtë rast, që kishte lënë me gjyshin edhe sepse vetë, vetë ishin larguar, ishin jetonin në zonën poshtë që është përmbytur. Por qenini e lanë me gjyshin meqë atje nuk do të përmbytet ai dinin. Mirë për po qeni Ka ikur Dhe para se t'i këte ka mare Dhe ushqimin me, <laughs> me buk me vede zidat Por uh, shqinjët Që kanë në rritë dhe sociale E kanë parë këtë foto që është bër virale atje Edhe Qeni është këtyre në Shtipra Dhe është shumir Hur, hur, hur Hur, hur, hur Hur, hur, hur No thank you. Okay. Mundazhëm ndaj funde këngavas. Kjo është më shumë këng për këso për industrin pam pam. Po të gjenë në listën e në listën e, e këtyre këngve të rockut. Mhm. Mm në vendin e 21-t në par, në Hit Parade, si thua? Klasifikim. Është një këngë që ka dal mm -hmm. nga një program i animuar për fëmijë. Dhe quhet Do ta rregojmë pas pak, do ta vë dhe ta dëgjosh. Po është një seri shumë interesante. Është një këngë që shbër, bëhet kot, do të thënë është një këngë kështu e bëjnë vetëm për ta patur Për ilustrim, gjatë emisionit, gjatë uh, filmit vizatimor, njëri nga personajet duke t'i gjuar në kasetofonin e ti, në shtpi, këng të viteve të etë djetë. Mirë po si që di, në shtetë e bashkuarë nuk mund të, ose kudon bot, të përdonë është muzikën e tjereve paleje. Normal. Shushik taj e kishin bërë vetë, ka një, një kompozitor ati që bënë këng shu. Sa për kotë? Po kjo ka dalë shu e më. Do li. Këthe e më baspak.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 so we are children that need to be Në disi po më duke të grua Si kur jemi njësë për muaj mjalti Stop! Kthehu! Po ku të kthej e moj? Kemi bërë 300 km Kthehu në shtëpise kam haruar pa marrë me vete kremvicit e të mosura Pa jenë të reziti Ne në plashe kemi dyqanin po shpis Me sigurit do të ketë Po, por a e mba në mund kur vjetë zbrita për të blerë Dhe të kdera ishta i shënimi i të mërshëm Dyqani po lyhet Bjeri ziles Kremvicit e të mosur hako E paparë I mora shpirt, toz brez He, lunë si unë, e kam grua në koma pion Dyrdje, jeta ime ishte hiqë syze vër syze Dil të djeli, vija syze të djelit Me zidaloja shocit e klasës Iktë të djeli, vija syze të me numër Nga sot, gjithë shka ka ndryshuar Bëra syze të djelit me numër të kital optik Tani edhe duke mbukur, edhe shoqart Dhe skama hiqë syze vër syze Shpardu nëmri optik të keni dhe cilin do modeli syzësh mund të përshtasin të kital optik, madje munde dhe të japin efektin pësqyrë në të gjitha njyrat është shumë në mod. Ital optik, tek Silvia në Tiran, tek, kati i dytë, hyrja lejla dhe pran avënës në fjerë. E janë i dhe registroni në shkollën e mes me Hari Fultz për studiuar në njënga dretimet, gjimnas, biznes, elektronik, automekanik. Të ratita ekselencës shqiptaro-amerikane në fushën edukimit që nga 1921. Shkolla e mes me Hari Fultz. Laboremus. Të punoj. Ky betimi vjetër. është qëllë si suksesi tonë. Për më shumë në www.harifultz.edu.alr Copenhagen është në Danimark. Nisa është në Franc. Kangurri në Australi. Arint polar në Arktik. Kapela Sistine në Vatikan. Louvre në Paris. Ujvaren Jagars në Amerik. Volkswagen është në Porsche Albania. Vetëm në Porsche Albania do gjeni pikën e vetme të autorizuar në Shqipëri për tregtimin dhe servisin Volkswagen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 Apo të transferoni para brenda vendit. Ne takohemi me ju për të paguar më njëherë, xhobat e policisë së shtetit, faturat e ujit, për të paguar më njëherë faturën e energjisë elektrike me zero komision. Ne rritemi dhe përmes agjenteve për të mbërritur më, më pranë jush. AK Invest, Manigram. Gjatë muajit gusht, Spitali Amerikan vjen me ofertë skaner 8000 lek. Për të lënë takim, telefononi në numrin e telefonit 04 235 75 35. Spitali Amerikan, më të mirët për shëndetin tuaj. Alo, hajde se për pak do filloj. Je i larg? Nxito. Po vi, po vi. Rrugës jam. Nuk ka as një arsye për të nëzituar që të vlejmë më shumë se sa jetajote. Gjdo muaj në Shqipëri rrëth 22 persona humbin jetën si pasoja aksidenteve rrugore. Ga siel si trans-adriatik, jufton të respektoni si një listikën rrugore, të mos e te i kaloni shpejtësin e lejuar dhe të mos e përdoni celularin kur jeni në timon. Ndihmo e dhe ti!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 Jo është kënga e ditës në klubin e mëngjesit. Kur ta dëgjoni këtë këngë në Radio Klan e Fem gjatë klubit të mëngjesit, dërgoni se mëso me tekst, kënga e ditës dhe emrin tuaj në 069 20 70 222. Mesazh dërguesi i parë fiton një dhuratë. Dhe 10, në klubin e mëgjesit në klab e fem në një shimt i kate. Hej! Mirë më nëgjes dhe mirë se vini në klubin e mëgjesit oh, në valet wow. e klab e fem në një shimt i kate. Mëgjesit. Good morning! Mëgjesit, mëgjesit. Ate, në gjohin që akam tani. Vetëm mm. për ju, por edhe për uh, dë gjuesit. Një tingull misterios. Uri oh, kësue tingullë. U rikthyet tingulli misterioz zotri. Hajta djesh këtë tani. Dgjoni pak këtë. E nëse më thonin do të se çfarë është, ndoshti doni një kontroll të plotë mjekësor nga Spitali Amerikan. Ooh Ok? Wow Ok, po Të mërë e vështirë Të mërë e vështirë, miçdashur, të mërë e vështirë Mirë e tërë 0-6-7-22-22 nëse e gjenim pra se shfar Po ta qikonshë është një video e gjiruar me dorë Me një telefon do shta Dukaj Edhe dë gjohet edhe e e cura ati që Po e gjiron Me qita të shmirë që është me video Sepse në këtë mënyrë kemi provë Të pakundështuash me që është ajo që është Di që edhe njërë. Oke, okay, mi afse shbollë shëmtuarë. Nëse dini se qërë është, ose nëse me ndoni se dini, tërgojni në 0, 6, 9, 20, 7, 10, 2, 2, 2. 0, 6, 9, 20, 7, 10, 2, 2, 2. Kontroli përët mjekësorë, Por atë që do të vij i pari me përgjigjen e saktë të pyetjes, çfarë po shkakton këtë zhurmë. Merkojmë edhe një pyetje nga aktualiteti Olta? Ta bëjmë direkt. Si thua? Po po. Atëherë, nga aktualiteti më i dashur. Kjo mundet të bëhet lehtë se njerëzit e kanë parë. Megjithatë, Korea e Veriut ka lëshuar një raketë ditën e djeşme. Ço Kaloj në bëj qëllin e këti shtetë i fqinjë 06 dhe në 207 222 22 06 dhe në 207 222 22 Në bëj shtetin, misilin shtetë i fqinjë, pra Korea e Veriut lëshoj një raket tom, tom, tom. A thua ka të gjuar Kim Jongung të kënd? Seveset Ka hyrë kjo në Korean e Veriut si hit? Apo? Mm -hmm. Okay, head shit and nun. Talk slow. Cleverfem. Come over when start a conversation with just me and trust me I'll give it chance down to my hands. -hmm. Stop it and the man on the jukebox and we start to dance and singing like girl you know I want sure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 I'm in love with your body. Last night you were in my room. Now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. the shape of you Banka Amerikane Investimeve sill depozitën verore 3x3x3 Përfitoni deri në 3% interes në Lek për depozita me afat 3 vjeçar me pagesa interesi çdo 3 muaj Pyethni sot për depozitën verore 3x3x3 në AB IBAN AB IBANK Investo në optimizëm Vetëm tek Enza Home do të mobilonish shtëpinë tuaj të ëndrave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 And now, the news on Club FM 100.4 Lajme shkurt në Club FM në njëshin për 4 Dë gjuës të Club FM për shëndetje ju njoj me lajme të orës nëndë Vendimi i parë i qeverisë së re Rama 2 do të jetë shpallja e vitit 2018 si viti i Skënderbeut. Në përfundim të takimit informal me kabinetin e ri qeveritar i cili u organizua për gjatë dy ditëve në Vlorë, kryeministri Rama informoi përmes një postimi në rrjetin social Twitter, viti i ardhur përkon me 550 vjetorin e vdekjes së heroit tonë kombëtar. Istanbuli është përfshirë nga një stuhi e fuqishme me erëra të fuqishme dhe shi të rrëmbëshëm. Disa rrugë të qytetit janë përmbytur nga ujërat. Meteorologët paralajmëruan banorët e Istanbulit se duhet të përgatiten dhe se gjatë këtij muaji qyteti do të goditet nga përmbytje të mëdha duke shkaktuar kështu përmbytjen e dytë gjatë kësaj vere. Stuhia Hervi pritet godasërish nesër Teksasin si pas parashikimeve disa zona brenda dhe redhë Houstonit do të përbalen me shtim të tasive të resheve deri në 30 cm. Deri tani konfirmojnë të pak të në 8 viktima pasoja saj që konsiderojnë si stuhia me efor që ka goditu shtetet e bashkuara në më shumë se një dekad. Si pas një blersimi të publikuar në gazete New York Times, Hervi mund të shkaktoj një dëmë prej 30 miljarë dolarësh. Presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker, për gjatë mbledhjes ambasadorëve të Bashkimit Evropian, u shpreh se siguria në Evropë varet nga Rusia dhe Bashkimi Evropian. Do të jetë nevojshme pa hequr dorë nga vlerat dhe parimet tona të gjendet me Rusin një dialog më i përshtatshëm për të ardhmen që kemi përpara, theksoi Juncker. Ishit me lajmet në Club FM 100.4. The next news break in 60 minutes on Club FM. Lajmet e tjera shkur, pas 60 minutash. Chorus like silence break the silence come crashing in to my little world painful to me tears right through me can't you understand oh my little one all i ever wanted all i ever needed is here in my arms what a fairy Unnecessary They can only do harm Vows are spoken To be broken Feelings are intense Words are trivial They can only do harm Pleasures swimming so does the pain Words are meaningless and forgettable All I ever wanted all I ever needed is you In my arms Words of every unnecessary they can only do harm All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms And words are very unnecessary, they can only do harm All I ever wanted, all I ever needed is here Words are very unnecessary They can only do Ta, ta, ta, mirë më nëgjes Mirë të vinin në klubin e mëgjesit Në valet e Klab FM në 114 Ora është anë i 95 minuta Ju njëri me ne Në këta u thë tim Radiofonik Mirë mëgjesi ollë ta Mirë mëgjesi ja. Mirë mëgjesi dhe ty altin Mirë mëgjes Kemi dy gjëra në klubin e mëgjesit Që janë të nëzhehta Më bështu Stuf, stuf E do se pastu. Stufon. Ehm. Cenzura 1 dhe një tingull misterios 2. Cenzura tani. Janë të dyja truhetse. Do, thosh as e po. Gjojë pak këtë censur. Pa, vartik. Vartik. Npamja, është vërtetë nga pamja, mesazhi i tij është ëstë i shkurtër po. Pra. Është i thellë. Jo, mbreslënës. Jo, pindës. Mund të provojmë me një kështu? Në provosh pa me kujdes. Me kujdes, çfarë <laughs> do të thonë? Duke thënë gërmën e parë si fillim. Se, bjesh <laughs> jo, <laughs> ja. mm -mm. Se vendoha, mund të biesh kokës. Me p. Jo, nuk do të thuash. Ktu ja. Pozitiv. Ëh. Se mendova këtu mund të kenë një pamje negative, por ka mesazh pozitiv. As pajtësor, po. Por ka jo. logjika kjo pra është. Ka, ka, ka një kontrast pra po. Ka një kontrast. Po, po, po. Ajo kapet. Pavarësisht pamjes sot ai. Mm -hmm. Mesazhi ti është. Pipi, pipi. Është ditil, po? Ëh. Mm -hmm. A dëgjojmë. Pavarisht nga pamja, mesazhi i tij është ëhë, mm -hmm. është një fjalë. Është një fjalë, pra, çuna e goca. Pavarisht nga pamja, mesazhi i tij është çfarë? Një orë nga miqta ant tek primi moçi, së zgdurata për censurën. Ndërkohë që kemi edhe një kontroll plot mjekësor që duam t'ia japim anti që do të zbulojë se çfarë e shkakton këtë tingull në tingullin ton misterioz këtu në klubin e mjesës. <laughs> Tullumbacëja kërshë fërët Jo, jo, jo, nuk është Tullumbacëja Tullumbacëja pra. no. Ide e mirë, për nuk është Tullumbacëja Dë matëse duka usën Ja jo. Këto kanë zërë 0-6-7-7-2-2 Nuk janë dë matëse që po zinë Nuk janë Tullumbacë Hoje diz-te cá Tieders, ou é, é, é. É. é o Zoutrinho? Há-se Tolumbáça, eu não gosto. Tó Lumbáça? Há-se Toluma, há-se Tolumbáça. E hoje, Tieders já. Há-se a Rússia. Há-se a Rússia. Há-se a Rússia. Më të shfarësht Një përshë nuk i tini 06 i të në njëzet 7-10 2-2-2 Një Kompani shumë e madhe Me cilën Edhe ne Përbademi shpesh Kanë dryshuar pakës Por gjithës i dukshëm Logon Ta themun? Jo është për të që uesit 069 207 222 është një kompanie madhe me cilën dhe ne përbalëm i shpesh që kanë ryshuar logon pakës, për dukshën cila është pyetja 069 207 222 është vendi ku duhet dërgoni për gjyqet e sakta në lidhje me pyetj ndërgohë ka thë një dikushë Japonia Person Altini 518 i mor numeri fiton dy bileta për në Cineplex. Te Lum Altini mbi apo nin pra ka flituruar një raketë lëshuar nga Kim Yongun. Ndërkohë kemi dëgjuar dhe këngën e ditës 183 i mor numeri Ornela dhe fiton një dhuratë nga Electro. Ah, bravo te Ornela. Kënga e ditës ishte po. Isha kënga e fundit para se të largoheshim, ishte Etshiran. Ah, Etshiran. Ta fam falm falm falm. Nga Trond dua libër me Etshiran, në fam. Po më falë një mosë Ska dhe falë jo, jo. Nuk e nga troj, o Nësë një problem po, është njëzistil, po përves Thjeshtë më fiksoa keq <coughs> Kërë fiksojt keq e olta Lërët a Nuk e disë shbën Kërë fiksojt olta keq Mirë Ishte një të shumë i vogël që Këtë jetë nga shkolla duke qarë Se kishe bërtitër zysha E në thështë e babaj, pëse që janë mërë pyrë? Vë e thëmë bërtitë i zysha Në aritmetik Po pëse, po më pëtha Sa bëjnë 4 plus 2 Edhe unë më thëtë E thashë 6 Përsa e më përëti Po sa, po sa bëjnë 2 plus 4 E në thëtë janë di Më qa leshim ka në tryshim të Po edhe më fixa shtu i thashtë zyshës Pra ndaj më bërtit Se thonë që Vëmjetë mësojnë në shtëpi Mësojnë nga babi Se si të lasin Atjere, atjere Këthejmë basë pak këllurin e mëgjesit 91 minuta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 k Gjellë duke më penguar e, Më falë, më falë E di që të pëlqenë salcicet e hëvë Por të lutem shkot tek miqt dhe bëjë i shëqëri Një kafshatë se zdurova tot Mami O, tani u bëm shumë këtu Merë një dhe një copë të vogël Dhe shkoni shpete dhe ma pritja se u mërzitë njërzit I Ikëm, ikëm 250.000 njerës përdorin gjithë do ditë prodhimet EHV. Pre 25 vjetësh ofrojmë produktet të shishme e të shëndechme për ju dhe familje të oja. EHV, zgjithni cilsinës.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 <g agile> Na tregoj më në fund Hadi, kur erdhi porosia e birave. Disa gjëra ndahen vetëm me miqtë, el bar, bir për miqtë vërtet. Momentet me njerëzit e zemrës janë gjithmonë më të bukurat. Edhe pse larg, gjithmonë përpiqem të gjeko për ta.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 Këto sezon vëror, Strongbow Apple Ciders të nje dhe në Shqipëri. Kjo risinë pjetë alkoholike ofron një ekwiliber të vërtet midisë mbërsis, butësis dhe freskis. Një mixë i freskët dhe me shje natural e molosh. Strongbow ofron një eksperiencë të veçantë që nuk duhet humbur. Strongbow Apple Ciders, number one cider in the world. This is Club FM 100.4 Albania's best radio station. Tarararittatattatarrararittararar. Gati? Ne davim gatë tani këtu në klubin e Mqjesit, le ta hapim nga teta. Oh! Hajde, Holta. Holta? Për dramën. Haje gati. Për Më vjen keq, jam duke u përpjekur. Ja dyolta më ndajësohta. Vejëndo që na për biskotat. Okej. Okay. Um, Kë par një. Hë, çfarë kan par? Jo, jo, jo, jo. Unë unë më martuar ti e ti. M'faltë. Vazojmë me tyrëti. Kë par një politikan. Um. Ja një sekondë. Të... Ta shtypun është të i partizë demokratike. Okej. Okay. I fillon nërmi me lë. Jo, jo, jo, zotri. Për e bashkë t'i se. Për e bashkë t'etë t'ma dhe në thua. Jo, nuk është me lë. Për është dhe me ty, ollë ta. Oke, parë, që, një që fillon me uh, ah, a. Me <gjë> a. <gjë> a Vërtejtë e ke një sira, dobet. Cira kokës. A për pë mbiemrin <tip> Hamoltin këjë për të thënë Olta. Olta. Vetë gjeti zotë. Ai kthej në në zonri, kështu që e shohë dawn shpejt. E spartalloi këjçut. Ë pa veshur me Olta. Këjçut spartalloi. Loja sapo filloi, Olta e gjeti se kë ka mbaruar. E mëmë mirë se s'ndodhi në gjë ku sheditë çfarë? Ka ndodhur edhe herë të tjera, ëh. Jo, ka ndodhur pa dekë këtu tani. Ë pa për shumë rallë Olta, ju e dini sot. Unë. A se pa shkë se preka, a thua kjo si qen më here, ke pressysh? Po vë. Enojatë ah, kam të kampit. Ti ke par, ti ke par. Pam, pam. Ifi lund me ah, ifi lund me ah. <laughs> Na, më pun, më puni everybody. Wow. Falemti. Faleminderit. Je shumë zhdërviel. Ja. Dhëndrë, çka kan thënë për uh, tingullin ton misterioz dhe për censurën në e gjërave? Uh, Vazdojnë tek tullumbacët? Uh, ja, ja, tullumbacës është. Më kan thënë breshk jo lloj bredkose tenxhere me presion ëh mm. e këto ka oh Okej, okay. është një gjë e gjallë? Një duke të qartë të zi që është. Dikush i shafruar, jo pak. Ma pa nuk për themë, për momentin. 069 207 222. Këte e imë basit i gjë e muzikë të një në klubin e mqesit. Në shkallë e këgjë e. <coughs> Miau! <coughs> Prea Lipa.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 Don't pick up the phone you know he's only calling cuz he's drunk and alone and for Falemi ja, edhe një herë është Dualibaish i sabatojuat këtu në krypinë e mëjesit. Ku jemi tek jemi tek tingulli misterios olda. Po, ty jemi. Na ngjitet? Machok i egërsuar. Jo, jo, nuk është machok. Lodra thmir që i shtyp dhe mm -mm. lëshon tingull. No. Jo, pra, jo. Një papagall. Ës papagall? Dhe vetë me më papagat, do nërë Jo, e një që vindë e thoshtë e një loj bretkotës e i vjen shumë anëfër Porra, uh, ty ushtë ta për farë Po së është egzaksisht një bretkotës, është qërpo thëmë Duke, ju ndip muar, kështu Apo ja Dhe pasaj kur uh, ikën Kjo e ndjekë da ikën <laughs> shumë shpifur. Komplet... Një shpifsi e vërtetë. <laughs> Më mirë që është në radio. Kompetencë shpifxier. Mhm. Mm <laughs> Kompetencë shpifxier. <laughs> Ndërkohë që kompania e cila kanë ndruar logon, rifreskuar mm -hmm. logon, cila është, çfarë thon? Është YouTube. YouTube. E kanë gjetur prandaj. Ka gjetur Alda 778, mbaron numri fiton 2 bileta për në Cineplex. E gjetur menjëherë në klubin e mëngjesit është përgjigjja sakt YouTube që vjen nga nga thallësia e Zeri Toltos. Po, faleminderit. Si kishte Alda? Alda, Alda. Alda. Ndërkohë ti kishe para Street Patosin, një 22 mbaron numrin Maniolës fiton 2 bileta për në Cineplex. Eksakt kokos. Jo, oltica po ti biesh kokos. Nuk di et si ndot. Çfar? Ti biesh kujt kokos? i rrët kokës, e kam të pje kokës, e patosë, që i qëtë e minjerë. A, mjallë. Nërëko ka marrë në veshë që ka edhe... është në luar Nikolu Lesi? Pse? Pse? Me i gazetës Koajon. Që parë në dojë? I gazetës Koajon, do më thëmë? Po. Nuk eqiston, mësë i gazetë e më dojë? Jo, eqiston, ri eqiston. Êshtë ta kona? Se to, është është rinë gjallur, po ka një të vjetë. Si, ajo gjithmon ka egzistuar Po kishte një rënje të frikshme të frikshme Dhe ta njësi ku po meret pak me të Dikur ishte gazeta Ka që nëmbër one Që pënd të opozitën Po Qathoshin që agjiton të njerëzit Njështë dhe unë imbaj mënditët Kur ko ajo në shitej Barontën të tët Ka që në vërtatë Se ka. të rishin shumë um, Por uh, si pas Nikolë lesit Ndalimi që shbër Dë mëndon Ideja shë Tu ka vajtur policia. Pra me drogën me pretendimin e ndërtimit pa leje e kanë vënë. Po Nikola ka shkruar një një shkrim të kohën. Një, jo. një shkrim, një shkrim shumë të gjatë. Ku A vetë censorët. Sot uh, fjalët e tij. Edi thotë kujdes, zoti Edirama. Pasti dikur keni qendëvet gazetarë dhe analistë të kësaj gazete të lirë. Mm -hmm. Po. Kujdes me ndërtimin. Shtutot ai e filluan marrjen e pushtetit edhe Berisha në 92-97, edhe Fatos Nano në 2003-2005 me sulm direkt dhe që në fillim ndaj gazetës së parë të lirë në Shqipëri. Por u rrëzuan. Oo. Oh. Nuk do thosha se u rrëzuan zotëri. Berisha u bë kryeminist për 8 vjet, Nano ja ai sa sdonte ishte më. ë uh, Qështë edhe rama, në një pikë kur të mësë dëmë, mund të rëzatë. Pra. Po... po tjetë argumentin D mund të akteshë mrabë zë të tuar shë e sigur që do të këndë të pakët në dy mandate. Në duke që i si e fatë, kur merën me gazete. Berisha ishte për një mandate gjysëm president i vendit, dhe për dy mandate, 8 vjetë, kryeministër i vendit. Exactement. Qështë ja për të pakët në 12 vjetë gjysëm, sepse kur ishte president, presidenti kështë Të tjera atributë nga sot për 12 vjet i jusëm ka qen burri numri 1 i këtij vendi në Shqipëri. Rama nga anë tjetër ka kaluar një mandat, ka bërë 11 vjet si kryetar bashkie në Tiranë, domethënë kjo nuk thjohet. Kjo syhet fare, por që është diçka. Po. Do thoshte Rama, ëhm um, një mandat si kryeminist dhe fiton bujshëm mandatin e dyt. Pra dhe presim edhe i bie Të paktën 8 vjet pra. Të paktën 8 vjet. Të paktën 8 vjet. Kështu që kemi edhe 30 me potencial për për më shumë. Kjo sa ka nisur Altin. Kështu që mund të thiet që kush ndalon nga zënën koha jon e ka grur. Po po. Fat i jep fat. Është ja fuqesh vetes në një farë mënyrë. Por u rrëzuan. Shumë mbronën në fjalë. Dikur. Ëm u rrëzuan në pushtet. Mhm. Direkt lart. Nuk e di tani se si qëndron eksaktësisht konflikti që s'kan pasur nervat merë, me këto, më thon drejtën. Është më vaje politik. Por Nikola shruan se nuk donim që ndodhte kjo që ndodhi kur redaksia e gazetës tonë u, u rrethua me policë, sikur të ishte një vend kriminal apo një organizat terroriste. Kishte shumë makina e forca policie, të policisë së shtetit. Ndërkohë, ishte një pretekst nga pushteti sa gjoja po bënin ndërtim pa leje. Por në thelbi, ishte për t'rëguar dhëmbët. Dai gazetës qajon. Në anë ka njënder tim në në punime sipër. Po ndërtohet një gjë. Po Nikola thotë s'ka lidhje. Se çfarë po ndërtohet këtu? S'ka lidhje që ne jemi duke ndërtuar pa leje. Ky është një sulm 50... politik. Po ne jemi media e lirë pra. Po. Të gjë ne mund të ndërtojmë. Po jo pra, nuk është kështu. Po se mund pra, më kupton se çfarë do të them? Mund tjetë pakilodur si argument, që në qovë se ti do ndërtojnë shpa leje, pa farësisht se kushje, që a i sori e okay. ke, ose ndërtojnë tot, ose ndërtojnë tot, pa leje unë e di që ndërtojnë tot. Normalisht. Se të vinë të aprishin, la leje i uh, shtë shqipojnë, po. Shqësht, nuk le njëri është. Shqësht, se dhe mundesh për shumë mund të ti hikje lullë bashës e zen, se flinta i, apo jo. Ose dhe e diramë, se e diramë e ishte me kokën e re, gjith Në kone Ramus më të bëjë në një këshu Në në parkim të këte në duqan në një i... Në një gjithë vogël, në gjith vogël nga, Tre katër më shumë, pes katër më shumë Këti më se të shfarë, gjirë e këshu O Lali i rrit anë një Nuk të falë Jo, unë kam një Bindje nuk mund të temë, se s'kam proba Kam, po. kam shqyën që Lali i rrit mund, mund të jetë mund të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Po i mund të këtë përshumë mund që në mëgjesë herët në tjerë një palë krasht qiponja. Flatrat. Edhe fluturon në bitiranë, bërë një gjiro këshu. Shikon, o, ko a jonë. O, ndërtim paleja. Dhe sulet. Edhe sulet. Po. Indjekun nga një dronë, që po filmon gjithë shka. The, e, mësë pa, kërin e mëgjesit në klab e fem në një 100.4. Ta një ndër prerirë shumë e shkurtë. Ora 9.32 minuta. Vetëm tek Enza Home, do të mobilonisht të pinë tuaj të ëndrabe. Oferta në gjithëto katekori Nga data 28 gush dheri në 8 shtator Do të keni mundësitës si jithë një ofertën tuaj Midis një shumë dhe shmëri e zjedhjesh si Në shorrumi në Enza Home Sojourn o kënd Nga një mje një 190 euro Me ofert 750 euro Cavolin Messi Nga 490 euro Me ofert 290 euro Dyshek matrimonial Nga 790 euro Me 490 euro Si dhe shumë ofertat të tjera Rinovoni ambient e tuaja me trendet modern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 told me don't worry Weekend. I can't feel my face. Ba, A mi ti, u shkrive duke qeshtë. E zua lë tinin. Qa kjo, Zogu, pëse t'ka zënë ty? Je, jo, thash, këto pëngët sumë shkurtër e për duke nësot. Ashtu, e? Qënge i lodhur? A për je duke në shihuar, qa uh, je duke, duke bërë mes këngëve? Për tinin pozitiv. Për shi e shihaj me oltën. Do nësë të delë, të dalën tre minutas. Mba po fljeta. 3-4 minuta. Po vetza këngë zgjata. Ka Pink Floyd, një thing flow në baro fund. Ni start. E ka batalia. Fullniksut Dark Side of the Moon ande ja. Full album. Ja po mbyllim. M m m m m. Volta po vien profundjava. Edi. Kjo mundi teatralisht e fundit edhe siç kanë thënë ata do të bjer shitor, do të bjer shit dielen, që do të thotë se do shtunën, që i bjer Ështuna ti dita e fundit. Mund të, urdhë? Çi është una i bitë dita e fundit e pushimeve? Mund të jetë dita e fundit e pushimeve. Pra do të them që është una mund të Jo, jo, më jo. Mund të shfrytëzoj. Kemë të premten të premte të pushim. Është kur ban Bayram. Ë? Te te vi buzës, shem. Uh, Ë, të premten kemi pushim pra se është <laughs> Bayram. Është pushim. A oltamosa, kanim kafe tani aty te ty. Sve që i kafën <laughs> Pas laptopit <laughs> e ke Këte, këte Vërësuzet, kam së një qindë herë Po se, kur vërësuzet, mund të shikoj të i për të i gjera ve unë është <laughs> mbra basa i dërënës, vërësuzet që të shikojsh <laughs> O, që këna shumë E, mirë, mirë um, Kam një mesajshtër sak të rë, pëpëm Po së kam e mërë Për pa mirë, kemi numërin, që numërin është? Jo, ja, jo, ja. ta kuptoj veta i ta shkry e mërën po dëshurat nga. Unë. Ti që s'ke shkruar emrin, e di vetë. Ti që s'ke shkruar emrin, ti ke përgjigjen e saktë. Doricë mund të jeni edhe 6% të gabuara gjithashtu pa emër. Le mësojn të mësojnë të shkruajnë emrin. Po. Okej. Okay. Besoj se do të mësonë. Besoj e di emrin. Doricë që zhapiku nuk është. Jo, nuk është zhapiku. Pret kosa që ka kapur gjar prindi nuk është. Jo, jo. Një jo. ros liçeni gjithashtu jo. Nuk është një ros liçeni. Nuk është një rësë një shenit, pa edhi pëse doaj e që ta zidja këta? Pse? Se... Këm një tjetër në që... Jo, kam një që... <laughs> Por nuk mund t'a bëj, nuk mund t'i nga të roja është Stop, është Arsi... Ishte... Ha? U gjetë, u gjetë, e shkrojt Arsi 2-1-3 dhe ka thënë si oh. thith lopë është një thith lopë, është saktë Një kontroli pilotë mjekësor nga spitali Amerikanë për Arsyn. Bravo, Arsyn! 2, 1, 3, më baronumërë. E ti pëse dojnë ta një që, se pëse dojnë ta një që të të vje këta? Dosh shpërthej këtë tjedrë. Po e ti gjuhantë këta, po e qëtëtë këta, ja, e më, uh, nuk e ti, mua munduk shu, fantastika, ti qëtë? Gjëtë, po e qëtë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Qarë është pra Qarë sa po të qëgjoham, nuk është qingë Oke Nuk është qingë Moskime ragë Jajajajaj, nuk e një qëtë Kujtës, di gjohet, di gjohet, di gjohet Janë brënda në shpi Di gjohet televizorin braba Ok Gjusna i gjedi, tha u daj Gjusna i gjedi Po e qëtë të të Unë do... Nuk e di Do kërcejmë i tavullin Ne në bilgën e misjonim undo lake me champagne jo yeah, ma ja po po te buzë te ka champagne tipo si te buzët me god, kthejn. Kthejn <laughs> ah, got kur ta ktheim kthehemi bak ne klubin e mjesit a samir klave fm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 Vera nuk ka qen kurrë më e freskët në Pierre Cardo Home. Termometri i çmimeve vazhdon të ulet. Koleksioni i ri dhe larmia e produkteve do t'ju mahnesë. Nxitoni të përfitoni nga çmimet promocionale të koleksionit të ri të mobilizeve dhe aksesorëve në Pierre Cardo Home. Mundësi i blerje me këstë me 0% interes, nëse vizitonin në dyqanet tona, rruga Sami Frashëri në Blok dhe showroomin në autostradën Tiran-Durrës. BLG është një mundësi e madhe për të lidhur me qendra supermarkete si të Italisë së Veriut tani edhe në përmjet BLG Business Point të cilat mund të ofrojnë shërbime në fushat e, në dërmjetësimi financiar, investime në start-up, në përzgjedhje personeli e shumë shërbimet të tjera. Qfar duhet të bëni për të hapun një BLG Business Point? Kontaktoni departamentin ton dhe përfitoni finansim një 100% pa interes për nëndërtimin e dyqamit, si dhe mbështetje financiare në fazë filen stare të biznesit. Për më shumë informacion, vizitoni blg.ale Në të ndë e të balkankompany.com ose e kontaktoni në numërin 069 529 22 82 Bëllëgë e ardhëmja i përket atyre që kanë një të kaluar të madhe World Academy of Tirana, e vetë mja shkollë ndërkomtare e autorizuar plëtsish nga International Baccalaureate për moshat nga 3 deri 18-10, Primary Years Program, Middle Years Program dhe Diploma Program. World Academy of Tirana, edukimin ndërkomtar në Shqipëri pasaporta për studimet në universitetet më të mira botrore. Për informacion kontaktoni në info at w.a.t. Pikal. World Academy of Tirana. Dërinovoni aponimin digital? Shpejt dhe kodopra njush në të gjitha agjensit Unionet Western Union, ju mund të zhit një abonimin e dëshiruar digital. about what you say to me, ah-ah-ah-ah. Cause the party bills, they won't give me no release, ah-ah-ah-ah. Nothing but a cheap thrill, no chance of a remedy, no. A tavolin pasi premtoi se kush um, do ta gjente ti jam mbi tavolin okay um, nje sekondani jam mbi tavolin hapin chic champagne altın uh, jam nje sekond olta mir nuk mir ne b me 5 minuta olta 5-6 minuta po presim sot bash se se ngroht ja presim vëm vëm nje kenge sot champagne dhe pasai vëm prap hm sot ta pagatitur qi jeni na na na na na Na na na na. E am gado para te curtir, pá. Há, pá. Percebi. Bom, para curtir, pá, tu dout haba champanhe. Dá champanhe. Tambo habim champanhe. Ya isso, going back to ya. Sim. Ya, as si haben ihr sische champanhe. Isso é que não. Ni, acho que professor que te mçou se se dá umas sische na champanhe, pá, zotrin. Curta avas, cuidado. Dele, sabe. Ya, o que é que tu fazes? Oh! Hey! Ooooooooh! Po do më bëshënjë këngë që ti ta kërëcejë o nërta? E da të mbi ta volina ti. Oke, okay, jo jo jo, mbi ta volina, ja kemi këtu, mbi ta volina të shim. <hihahaha> Ate re, unë po kërëcej, me që më kanë qëtur mishdashur, se qarë është tingullin mi serios? Gjasht 0-5, im baron nëmërë Klarencit, po të lutëm të shim. Dhe kanë no, dhenë, Matja. Matja që saktë? Dyshica nga kantina e pieveve Gjersh Kastrioti Skënderbeu për Clarencein. Miau. Ti gua. Mi <fara> e mjafton. <laughs> nuk hiq fare kufjet se nuk duhet të hiqë fare. Po më si sa se. Jo, jo, jo, jo. Në kama, gaj baroj. Çfarë doni juve? Smeini veç diçka. Kjo këtu ishte një mace. <tune> Kur kotelet ose macet janë është një kështu se si luajnë ato në fullën me këtë tingullin e çuditshëm janë si tip në një gjendje juetie. Kushoj në një zog për shkak të banë macja ime. Është një zog jashtë dritares që është ulur në një tel atje. Edhe kjo bën se si kërcet dëmt ashtu. Kto në fullat. Që macja këtu po bën një dëngjë, është një kotelet e vogël. I think won't see cats. fikse kezdova. Ha? It's not. It's Nigeria boya. Maza të an të dish më. Orkesa Zaimi është duke ardhur në mikrofon për Music Box. Tu mbaj shoqërinë më tënde deri në mesditë në Radio Klan FM përmes programit të saj i mbushur me muzikë. 6 vjetë të ditë. Informacion. Skeçe. Të reja, të Gjesh vjetra. 62 ditë edhe asnjë ëmbëlsir këtu në radio. Vazhdon. Bie ende duke pritur ol. On po numëron ditët. Gatë një thinjë oltat, shikoj këtu tek. Këtë... Mos janë tre. 3 2 1 2 2 2 2 që nga. Shikojmë derisa të mbaroj kjo, kur ta hasha të tortën, që dohet një tortë e bardhë, jam i sigurt. Edhe ti dojesh e bardhë. E bardhë. Jam i sigurt. Po këta të dy zemrën se kanë të bardhë, bie. Se një bishë e vogël këndoshta të bardh po e ka kështu nuk e ka të lëmuar e ka si Ferrero <laughs> Rocher me grincë arë kokosi. Mm. Siç na solën një ambelsir me burgjas no, vite mision me orgesën. Shivet i kujt kemi ne përvjetoren e misionit ton çfarë sjellim? Ty. <laughs> Fiç. Lajthi, po më do të sjell nëse. Do sjellësh nëse. Po. Çdo i em. Dhe s'ka për s'jel që jo, S'ka s'jel që ka 8 <laughs> vjet Vjetë vetëm vetë E ke <laughs> <laughs> o, mësier, mësier, për s'jel? <laughs> o, gjithë monga mës'jel Qa ke s'jel gjithë monga mës'jel? S'ka s'jel atinin Atinin Gjë vetëmi që nga da njërë ishim Krëherë për mjekra Unë s'baj mjekër Asun Unë mundohat arrisja Po iqë se vura në pun Jo, jo, jo unë e vura në pun Ti është jo për mjekër <laughs> Qa të të të të të të të të Ja, i tash sotës ja bëra për gjithë jetën. Është për përtëritim të brondhës. Ah, okay. Ikim? Ikim. Ikim i kim. Nesër ëmbëlsi ranalit. Dhe Orgesa, sepse po sigurisht dëjon ajo. Ma se Orgesa. Miley Cyrus, younger now. Mbyllëm misionin për sot. Ëmbylla. Ciao. Ciao. Like all this time I've been asleep.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 Eja një fëmi, eja një Glidhuni i... ma afer, ma afer ju lutem është ora të shiojmë Jafa, Jafa, Jafa Qempion Jafa Qempion Lëngje të freskëta pjeshke Mole, qërshie, boronice Lule shtrydhe, portokali A.C.E. dhe multivitamine Jafa Qempion Shie pastor nga frutat e natyres Ora 10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 Një zjari për masave të mdha ka përfshin një masif pëjor në munel të Pukës, mësojt se zjari po përhapet me shpeci në pyë pasi favorizohet edhe nga era. Se pasoj e flakve të zjarit, rezikohen pyët me pishat të munelës që njët si strea e reqebulit të Balkanit. Tereni nuk favorizon zjarë fikse dhe zëvëndës kuretari bashkis në Pukë a strit ku që i kërkon dërnjurje nga ajri.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 Houston ka vendosur një orar për banorët e qytetit teksa ata përballen me impaktin e stuhis Herby. Sipas kryebashkiakut të Houstonit, Sylvester Turner, kjo bëhet për të shmangur grabitjet apo krimet në prona në shtëpi të evakuara në qytetin e katërt më të populluar të Shteteve të Bashkuara. Rreshtje rekord dëshirave shtëpi të shkatëruara dhe mbi 20 persona të raportuar të vdekur është bilanci paraprak i kësaj stuhie. Sipas ambasadores shqiptare në Shtetet e Bashkuara, Floreta Luli Faber, të paktën 20 familje shqiptare janë prekur nga kjo fatkeqësi që tashmë ka rrëmbëyrë shtëpitë e dyre. Presidenti amerikan Donald Trump reagoi pas lëshimit të raketës Korano Veriore mbi Japoni, që bëri të bijen sërish kambanat e luftës. Shefi i Shtëpisë së Bardhë nuk e përjashtoi edhe mundsinë e një veprimi ushtarak. Të gjitha opsionet janë në tryesë ka pohuar Trump. Ishit me lajmet në Club FM 100.4. The next news break in 60 minutes on Club FM. Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. myself control people tell me to be flawless people tell me not to let myself fall off and i think i don't wanna really get it i think you saw just stop Keep myself dry.